щоб він провалився, а потім, піймавши, занести його туди в торбі або затягти за вуха, як і того нещасного зайця. Але поки що його за вуха ніхто ще не тримав, а коли так, то треба дати волю ногам іти так і туди, як і куди вони хочуть і мусять. Максим дійшов до залізничної колії, перетяг її впоперек і, опинившись на тім боці, Пішов просто по рілів степ. Зайшовши у виболок і надобавши там купу старої соломи, він ліг на ній. Довго лежав, а тоді встав і довго йшов виболком. Піднімався нагору, оглядав степ і знову спускався вниз. Так і шов, аж поки не дійшов до великого тракту Київ-Харків, а тоді круто повернув праворуч. Розділ двадцять четвертий, замінований шлях ріснів дротиками, що стирчали то там, то там із чорної землі. Ті дротики виглядали невинно, мов ненароком повтикані чи погублені кимось і втоптані в землю безлічу ніг, незчисленних юрб, що прокотилися тут і будуть ще котитися цим шляхом, шляхом із Києва на Харків. Та тільки ті юрби, прокотившись тут учора. Вже обминали цей шлях і йшли стороною, не мавши ще часу розміновувати його. Вони йшли паралельно, проклавши дивовижний слід танками, гарматами, машинами, кінськими і людськими ногами, розмісили, розтоптали, розчувучили землю в коліно. А як де і в метр, потворивши прірви баюрища, в яких... Потопилися танки і машини, та так і стояли шкереберть, не мігши вибратися. Зараз цим подвійним шляхом уже ніхто не йшов. Ті толпи машини людей вибрали десь, мабуть, інший шлях, і тепер тут йшла тільки одна істота. Істота йшла, тиняючись і петляючись з правого на лівий, з лівого на правий бік. Так, ніби це хтось добре випивши, прийшов на цей шлях спеціально шукати смерти. Та це була істота, яка навпаки зовсім не хотіла вмирати. Це був Максим. Він ішов напівпритомний, просто по замінованому шляху, а якась невидима рука вела його поміж смертельними точками. Часом він інстинктивно зупинявся перед тонкою дротяною дугою, що стерчала з землі перед самісінькими ногами. Дивився на неї якийсь час, поки до свідомості доходило значення цього явища, а тоді звертав набік. Пробував іти стороною, але стороною тією другою дорогою, що була вичевлочена паралельно, іти було зовсім неможливо. Головка грязюка засмоктувала ноги по коліна. Він ледь-ледь посувався вперед, Більше тупцявся на місці, не місив великий заміс глини, як той опішнянський гончар. Звернути ж зовсім набік, і йти просто полем було також неможливо, бо там була гола колюча стерня. Та стерня штрикала у виразки, у збрежі розпухлих підошов ніг, завдаючи несамовитого болю. Помісивши грязюки до непритомності, Максим звертав знову на замінований шлях, Забуваючи, що він замінований, або й нехтуючи тим, просто не йняв віри звідчаю з безвихідності. Шляхом було йти добре, твердо, і місцями вже майже сухо, протряхло від сонця вітру і спокою, бо там давно вже ніхто не їздив. Так він пройшов тим шляхом довгі кілометри, мов випробував своє щастя, бавлячися із смертю в піжмурки. Нарешті та проклята замінована дільниця шляху лишилась позаду. Вона кінчилася кількома глибоченними вирвами і кістяками поперекиданих та попалених машин. Далі шлях ішов рівний, гладенький, твердий, бо був висушений сонцем і вітрами, а головне тому, що підіймався на горби, на плато і стилився ним. Те плато було досить високе, порівняно з попередньою низиною. На темплату віяли вільні вітри, остудруючи і осушуючи землю. Тут Максимові йти було легше. Не зупиняючись, він йшов до самого вечора. Хапав очима і душею простір, гнав чим душ тією душею, як соків, і доганяв її своїми побитими ногами. Та надходив вечір, а простір лишався, наче зовсім нерушений. Пройдена ним відстань, була до смішного мала. Хоч він ішов, ішов, ішов без зупинок, весь час і на всю свою снагу. Та бач, відстань, то є поняття відносне, залежно, хто йде і коли. Раніше, коли Максим ходив по цім степу, як мисливець, він проходив те, що пройшов нині, за півдня, за годину, і це було страшно мало, а тепер це було страшно багато. І він тепер йшов швидше, так-так, назовні він повз, але внутрішньо він йшов страшенно швидко. Так швидко, як швидко билося в агонії його серце. Він летів, надсаджуючись тим серцем. Він пролітав над землею, аж дух йому спирало. Він пройшов дуже багато, але лишилося безмірно більше. І вже здавалося, що він тієї решти не пройде, Бо серце його не витримає, бо то якась зачарована решта чим далі він ішов, тим більше йому лишалося йти так же безмірно далеко, як і безмірно тяжко. Та решта розтягувалась і розтягувалась, і загроза, що він її вже не пройде, ставала реальною, бо надходив вечір, а за ним мала прийти темна, чорна, холодна і безкрая. Непрохідна ніч, ніч, якою він уже, напевно, не подужає. Сонце заходило, і навколо все полило віло, посиніло. Стало холодно, синіво згущалось із кожною хвилиною. Хтось у середині Максима заскімлив тоненько і безнадійно жалібно, але хтось другий понуро цитькнув і, зітхнувши, вирішив іти, іти. До останку, до останнього віддиху, до кінця. І йшов. Хоч то було явне безглуздя. Так, уже безглуздя. Він мусить перепочити. Мусить або загине. Не дійде. Ні, не дійде. Цю ніч би слід було десь якось перебути, бо сили його вичерпались. Треба перепочити, відцапитись. Може виспатись. Десь у теплі б перебути цю ніч. Але де? Перед гарячковим каламутним зором Простягалася лише сіра пилина долини. Вона вже йому заслонила все і розум. Пустеля. Безнадійна пустеля. Зробивши на останку кілька непевних кроків, Максим сів. Сів просто на землю. І так сидів. Помутнілими очима, Дивився просто перед собою. Дивився вдалину, туди ген, де був десь його дім. Ось тут же, вже зовсім-зовсім близько. Дім, поріг. Напружуючи всі сили, Максим намагався звестись, але не міг. Тоді він почав повзти, на чотирьох. Він повз, рачки, повз і повз, довго. Потім таки звівся на ноги і помалу-помалу пішов. Піднявся на бугор, перед ним було кілька хат над шляхом. Господи, житло, людське житло, і от він уже біля хат. Та те, що він побачив, мало його втішило. Тих усіх хат було п'ять, але чотири з них були напівспалені, попрострілювані кругом, а потім вікна й двері позабивані дошками. На обчухрених деревцях Теліпалась якась мотузя. «Вішано!» – відзначила думка. Максим підійшов до останньої, п'ятої хати. З неї назустріч вибігла розхристана жінка. І, глянувши в один і в другий бік шляху, Раптом закричала, вся тремтячи з жаху. «Тікай, чоловіче, тікай! Бо наспіють німці і вб'ють тебе, повісять! І мене теж! Боже ж ти мій!» І стала, загородивши двері до хати, та дивлячись на бідолашного гостя. «Що ж це за хутір?» — прохрипів Максим, сам не здаючи собі справи, що він же цей хутір знає. «Та гарбузи ж, господи, ще й не тутешній, І глянувши в відчаї на Максима, а тоді на шлях туди-сюди, враз зашепотіла —